O O O O O O Men bramatënder uartelë shikues, kudo jeni duke ndjekur, paqja dhe mshira Allahu të çof me ju. Mirë se takoemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Son të mëne në studië është hoxha jon indëruar se datë rustemi i cili do t'ju përgjigjet gjitha pyetjeve tuaja që ju tashma i kene adresuar në postën ton elektronike. Në emër të të, të lishikuesve, ju uroj mirë se ardhje. Mirë se erdhe. Mirë se ardhje. Aterë sigurisht pajtojsh që të lezoj pyetje në me parë e me pasë ne të marim një përgjigje nga ju. Po gjithësësi. Mirë kjo është pyvetja, thot një të lishikuosi e komenton i gjendjen e umetit Muhammedit sallallahu e salem në këtë shekull. Ndërkohë vazhdo në tutje me konkretisht të në lindje në mesme, ka rëndhët besime apo është në ngritje. Në përshkuaj disa hadithet e pengamberit, lavdrimi e pacha qofshin bitë për kohrat e ardhshme. Bismillah arrahman arrahim, elhamdulillahi rabbi le alemin, wa sallallahu e salem, wa barak ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjemain.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 i kanë gasmuar në djenjët e mbranqme, prandaj dhe do t'i përkushtohme t'i qasëmi në një mnjë pak më të thukët, me që dhëm që të nëzjërmi konkluza dhe të përfitojmë për këtyre në gjareve, që mështë jenë kalimtare këto në gjare praktikisht të demonstronë në jetën e përdeqme tonën, mështë jenë vetëm si në gjare historike që ka ndodhë dhe si të tila kanë kaluar, por gjithse si do t'i qasëmi studimit të tyre, shkaqeve, arsyeve për të nxjerrë də konkluzën se një ngjarje të tillë historike ose ngjarje të ndryshme mund të përsëriten prap në historinë e njerëzimit, prandaj muslimani vëmendshëm duhet të, të marrë mësime për këtyre ngjarjeve. S'ka dyshim se shekulli që pas, e lan pas ka shënuar një regres në mënyrë të përgjithshme në vendet arabe, në shtetet islame dhe mendojmë që si rezultati i tyre ka ardhur deri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 Mendoj se ajo çfarë po ndodh në lindjen e mesme është një vazhdim e ngjarëve që kanë ndodhur në të kaluarën në vende të ndryshme botërore. Prandaj edhe i njëjti sistem, e njëta ngjarje që kanë ndodhur në vende të tjera në shekujt e kaluar, pothuajse arsyet e tilla e kanë pruar në përfundim edhe gjendjen në këto vende. Kështu që ne mendojmë se e fundi i tyre ose praktikisht e ky shekull që gjendemi ne tani fundi këtyre në gjallëve është një progres në mënyrë të përgjithshme, apo shënë një progres, sepse kështë fundi i problemeve të filuara në shekullin e kaluar. Mirë po, në gjithë se se si thamë që duhet të ndalemi, të fokusohemi në shkacet, arsyet, e, a thuvallë se për qëfar e rrëgjendja e këtyre vendave në këtë mënyrë, pëse pu kororizohen më këto problemi që faktikisht,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 sundohet dhe është sunduar në ato vende, apo me mirë të them, dhe thot, dhuna dhe mizoria që është demonstruar në ato vende e ka pruar gjendjen e ati populli dhe ati vendi kështu siqë po e shohë mjë dhe sot. Prandaj dhe, duke unisur nga kjë fenomen, apo nga kjë kriter, them se Allahu Gjele Gjeleluhu këtë gjësi e ka kryuar me drejtësi dhe ka urdhruar në drejtësi në anën tjetër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 Innallaha ya'muruukum an tuddu al-aemanaati ila ahliha wa idha haakamtum baina an-naasi tahkumoo bil-'adl. Allahu juve juurdron qe porosit te përcillnin vendet e tyre dhe kur te gjykonin në mesin e njerëzve të gjykonin me drejtësi. Dha alikum yusa bihi. Kjo është porosia më e mirë e Allahut. Pra në bazë të këtij citati deklarojmë se Allahu urdhëron drejtësi dhe bamirësi dhe porosit të çohën në vend, praktikisht pra Lideri, udhëhecsi i një vendit i cili ka marr përgjegjësi duhet i çoj ato në vend, praktikisht po ta demonstroi drejtsinë dhe urtësinë në popullin e tij. Dorasa në citatin tjetër thot Allahu, "Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dh-qurbah. Allahu urdhron në drejtësi, në bamirsi, në mirçëni dhe në mirësi dhe me tafrimin e tuaj. Wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-bagh." Dorasa në anën tjetër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 edhe ate ka mba të ndaluar edhe në mesin e juaj, mëzboni pa drejtsi. Pra, shifet se pa drejtsia pa dëshim qënë aty ku nuk ka suksese, aty ku rezultati mungën, aty ku faktikisht pastaj dështë shfaqën ankesat e njezve. Sepse, e, për derisa Allahue ka ngrit këtë gjësi me drejtsi dhe ka ordhërunet e gjësesi du të motivuat kër kriterë. Në anën tjetër, qofi me dhe thanet për nga mërë të resëramë që në njërë direkte, Fletë për udhetsit të cilët faktikisht do të ambajnë drejtsin për ndryshe, gjithës e si do të dvijë rezultate kështë të qush po e shohëmi edhe në lindin e mesme, edhe në vendet e tjera, si shtë të tekstualisht për nga mbire, resëmë në e thanje, se nëse një udhetsi i i për për shteti dhe nuk e menajën në mënyrë të drejt, apo e shgënjen, apo e mashtron popullin, nuk do të e shion erën e gjenetit. Që fakt gjithë se si do të ndodhin problemi në adven. Si kriter tjetër shohëm se për prej shkacheve ose në dërshkache që esil situatën në këtë kaos që shpo e shohëmi dhe sot lindin e mesme është edhe këtë menagjimi. Ku faktikisht jo mirë menagjimi ose problemit të cilat ndërlidhen me këtë realitet së kur që është korupcioni jo liria e plot e njerëzve që është përëhjes që është që është veprimit sa që në kë që është për të arët keshë, shofim edhe cungimin ose mangimin e të drejta edhe fetare, sukur që ishte rastim e Tunezin, ku faktikisht muslimanët për të, të gravituar në gjemi ose për të krya rritet fetare, ashtë da është që me vetë të bartin kartela parasë thunit xhami ose faktikisht ka qenë e cunguar edhe çështja e xhamis edhe shumë s'ka don thot në ato vende e mos flas më për varfrin. Prandaj mendojmë që edhe ky është një kriter që duhet t'jmë të vëmendshëm ose ata që kanë, do thot përgjithësi që të jën të vëmendshëm se kës menaxhimi pa dyshim që e sill situatën në këtë gjendje. Në anën tjetër si kriter tjetër është marë përgjegjësive për atyre të cilët nuk janë kompetent ose që janë papërgatitur. Pashyshim që edhe ky kriter është prej kriterave që Islami me kosh të fokusonte dhe ka porositë që jemi të kujdesshëm se marrja e përgjithësisë është me përgjithësi dhe praktikisht jo çdo kush është fort menaxhuar. Kështu shohim thanë të shumta nga pejgamberi Al-Resul që i ka këshilluar shokët e tij që t'jeni të kujdesshëm që mos merrni përgjithësi të cilat nuk mund t'i kryeni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 ja dalish që ti realizosh ambicjet edhe synimet në mënyrë pozitive e nëse ti atë kërkon parciale përmes elektoratit ose në mënyra të tjera padyshim se nuk do të ketë rezultate efikase prandaj ne mendojmë që këto janë disa prej kritereve që e sill citatin do thotë në kaos nëse faktikisht pra aty gjendet padrejtia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 ti u dhejtë si absolut, fëqia absolute dhe pështetja absolut është ndorën tëne. Ti je pështetin ku i dënë dhe e nëzirë pështetin nga i që dënë, dën. këndë dënë të e ngritë dhe këndë të dënë të e ulë, vërtetë ndorën tëne jenë të mirat dhe ti i gjithë fëqishëm për gjdo sentë. Ju that po e përmbylli këtë pyetje, por paraprakisht ju informoj që i kemi edhe dy në pyetje tjera, nga të cilat do doja të marr një përgjigje nga ju. Ishte kjo që ka rënë besimi apo jo me gjithë këto ngjarje që po shfillohen atje dhe më pas ta na i përmendën disa nga hadithat përmes të cilave i treguari Resulullah sallallahu alaihi wasallam na kafalor për të ardhmen. Ne mendojmë në bazë të citatës që e vëzhgojmë, mendojmë se besimi gjithsesi duhet të jetë në ngritje përderisa shohim do thot progres në ato vende, shofim levizje, shofim do thot një zhvillim në atë aspektin edhe pëse në syrin të unë jenë të dhimshme ato që përndollin, mirë po këto në gjari, do thot nga këto në gjari në zjerim një rezultat pozitiv, shofim se do thot e, është një, një zhjim në ato vende në lindin e mesme, përndaj dhe në këtë kontest konsideroj se do thot besimi është në ngritje,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 profetike të pejgamberit sa më do të shndërron sa do Zoti me të shndrua. Ky lloj sundimi të mesin e ju e pastaj kur do Zoti do ta largon atë për juve. Thon gjithashtu hadithologët se kjo është fjala për sundimin e kalifatëve të drejtë, pikërisht para për sundimin e katër kalifatëve të drejtë, është fjala për sundimin e Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut, Allahu e çoftë të njohur me të, e përshkruan në një hadith tjetër do thot një, një koment që e komenton këtë pjesë të hadithit, thot pejgamberi e selam, do të çndron sundimi i drejt në mesën ju e juve 30 vite. Në një transmetim tjetër 35 vite. Kështu që kur e komentojnë dietarët e Islam thon se fjala është pra pikërisht për sundimin e drejtë të katër uh, kholefa rashidin ose sundimtarët e drejt, nga se sundimi i Abubekut ka qenë 2 vite e i Omerit ka qenë 10 vite i ëthmanit ka qenë 12 vite, kurse jali u 6 vite. Që të gjitha bëndo të 30 vite, ndërsa si pas transmitimi tjetër 35 vite, e fusin e sundimin e Omer bin Abdulazizit, Allah qëft i knashëm e të dhe pas më shiruar, që faktikish nuk ka qenë i shkputje shumë i lartë në mes tyre. E pas taj thotë, vazhdonë hadithi, thotë për nga mire e sa maskësaj dhëtë vinë pushtetar u dheqës të cilët dhëtë trashigohen. Dhëtë qëndrojnë mesin e ju e sa dhëtë Allahu të çëndrojnë, pastaj Allahu do ta nxjerrat pushtin, do ta largon. Pastaj thot, do të, të, të vijnë pushtet mizor, pushtet jo i drejt, do të çëndron në mesin e juaj, sa do an Allahu më çëndru, pastaj do ta largoj Allahu atë. Kështu që kur rekomantoin dijetarët hadithologët, edhe këtë pjesë të hadith thonë se fjala është për kohën tonë. Do thot, kur do të sundojnë çeveritarët jo të drejt, jo të miën, e pastaj pastaj thot pejgamberi alay salam, prap do të kthehet Sundimi ose udhëheqja sipas porosive profetike dhe do të çndron sot don Allahu me çndru, edhe pas sa i thati pejgamberi alayhis salam. Thon komentatorët e hadithit se Pjesa e fundit e hadithet shënon kur do të vijë Mehdiu edhe Isa aleselem ku faktikisht prap do të kthehet originaliteti i sundimit. Pra kjo është një hadith i gjatë përfshirës i cili i përfshin ato etapat e zhvillimit të, të sundimit prej kohës pejgamberta në kohën tonë. Pra ajo që po ndodhen në kohën tonë nuk është diçka e pakapshme e panjohur, do të thotë është vetëm realizimi i këtyre mesazheve. Mirë, Allahu ju shpërbleft. Është pyetja radhës, e tjaradhe, cila na vije nga një televizikues tjetër, e cila ju pyet kështu. Thot, a jam fajtore un pse i kam refuzuar ofertat për fejes apo thjesht duhet kuptuar si caktimi i Zotit ka qen pra, dhe duhet kuptuar diçka të natyrshme. Thot, un bëj dua vazhdimisht për kisme të hajrit dhe shpresoj, por është një pyetje edhe një dilem që më shqetëron. A thua Zoti e pranon lutjen pa pasur ndonjësesbep? vazhdo në tutje me këtë gjë. Unë besojë, thotë, se zote është i madhë, dhe se ardhimi a që të kujtë është vetëm të kaji. Vetëm, thotë, duha ta forcoj e besimin tim dhe e më shumë ja me shumë të jam me e bindur në lidhe me caktimin e zote të të mos kem asë një pikë dyshimi, sepse më thojnë, kismeti është edhe si e lybë, ashtu e gjenë është një thënia popullore e cilën e ka përdorur. Kjo prandaj thotë dua të di për saktëmin se a janë të vërteta këto fjalë që dëgjoj nga çdo njerëj dhe shpresoj që kam qenë i qartë në këtë pyetje. I them që patjetër ka qenë shumë e qartë, ndërkohë e presim një përgjigje nga ju. Po, po gjithsesi. Do thot sipas asaj që shihet, do thot këtu janë dedikuar disa disa pyetje ose nën pyetje. Un fillimisht po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 E, kur Allahu e përshkruun këtë në Kur'an, thot ma e sabë minë musibetin fil ardi, wala fi enfusikum, fi enfusikum illa fi kitabin minë qabli anë në breha. Thot Allahu nuk ndodhë në dëni fatkeci si, qofë në tokë, qofë në vetëvetin e juaj, vetëm se aja kanë ndodhë. Dhe të faktik eshtë, kanë ndodhë masë qëni e kemi caktuar. Por, paraset ndodhë aja të ju, është shenuar aja. Pra ndaj nuk është në risi që tani, është përgadit dhe i kanë dhollat aty, por kjo është e shënuar më herët. Andaj unë do të do të isha fokusuar më tepër në këtë çështjen e sebepeve ose shkaqeve që duhet të mirren se edhe çështja ka potencuar. Pyetësi, do thotë se a është keni çështje që një i kanë lanë mangus sebepet, shkaqet e A pranohet thjesht doaja, thotë pa bër sebepet. Po. Gjithsesi, do thot, do t'isha, do të do do kisha kalu edhe këtu, mbasi ti ceki realitetin e shkaqjeve ose sebepeve që duhet të marr çdo musliman, nga se dietarët islam ë urdhrojnë që çdo musliman duhet të marr sebepet, ose im të obliguar të marrmi shkaqjet e pastaj të veprojmë. Mbasi ti marrmi shkaqjet i mbështetmi Zotit Xhelelaluhu dhe i presim rezultatet, ngase edhe kriimi i shkaqjeve e sebepeve, edhe i rezultateve është në dorën e Allahut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 Ujehulli me insha dhukur kujt don jep vetëm meshkuj. Uje au yuzavejhum dhukranan wa inatha e kujt don i jep do thot bineç ose jep do thot prej llojit të meshkujve vetëm prej llojit të meshkujve kujt don i jep vetëm prej llojit të femrave. Ujehjalil me insha aqima e kën të don elan steril do thot pa fëmijë. Pra nga ky citat nën kuptojm çy neve duhet pra, të marrim shkoshët para prakën nëse duam fëmijë. Pra ti martohu mi mirë po martesa ndoshta kanë herë të përfundojnë do thotë edhe pa fëmijë kështu në mënyrë të përgjithshme dietar të selam ndalojnë që mos të mirën shkaqet nëse duam që të realizojmë do thotë kërkesat tona para të arsyeve dhe ka qenë traditë pejgamberit alay selam që i përkundra e saj që ka qenë pejgamberi allah dhe i mbrojtur i ka marr preventivat ose shkaqet paraprake sukur çësht Por çam në rastin e luftës është përgatitur edhe me prazmore, është vesh për luftë. Po edhe në rastet e rëndëmta, do thotë, në rastun e kërkimit të pasurisë ka dalë në treg edhe do thotë ka punu. Gjë që jam me kuptuse, për të pasur duhet të lëvizësh ose të punojmë që do thotë në shkak para-prak. Shohim edhe në anën tjetër, në kolonë e Omerit ka ndodhur një rast, ka ardhur një delegacion për Jemenit, disa Hajxhini, edhe kështë ndëgjuar orë, omeri se ata nuk kanë marrë kufar përgaditje me veti. Ju vetëm kach, por kështë ndëgju që ju kanë mbështetë Allahot. Ne do të e krymë hajin pa kufar furnizimi. Omeri, radjalanu, Allah, Allah që u të i knashtër me te, i takon dhe i pytë se si keni arë, thun kemi arë kështu, duke ju mështetë Allahot dhe nuk kemi nevoj për diçka tjetër. Omeri, radjalanu, i qarton dhe u thotë se ju nuk ju keni mështetë Allahot.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 Te lusmi Zotin Xhelel Xhelalu, mirëpo edhe mbasë të, në po të pyetjes nën kuptohet se faktikisht por derisa e kanë një dërt, e kanë një hallë, e kanë një gjendë të tillë, kjo as don thot është një shkak në veti, edhe pse më në mënyrë të përgjithshme neve jo vetëm për kët, por edhe për gjëra të tjera. Elusmi Zotin Xhelel Xhelalu, Nga sallallahu ka treguar ka dëshmuar se është afër neve. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Nëse tyu Muhamedit pyesin robtë mi për mua, duhet që un jam afër juve. Ka thonë djetarë të islam, pra Allahu e shprej afërcin për shkak që është interesuar ti pranaj lutët tona që e ja drejtojmë Zotët Gjele Gjeleru. Gjësë se si që duhet... Adresimi i lutjeve është një art në vete. Duhet të përzgjidhni edhe kohënat kur pranohen lutjet, edhe mënyrat e kërkimit të lutjes. Kto janë ndota tema në vete që do thotë duhet thot, jemi të përkushtuar se ndoshtë ç'njeriu, ndoshtë muslimani e lut Zotin Xhelel Xhelar, edhe nganjë nuk shef, do thotë, rezultate, ose për shkakun që nuk ka qenë i sinqert në lutje, ose nuk i ka marrë preventivat e duhura, faktikisht nuk ka qenë kohe pranimit të lutjeve, që është shumë e rëndësishme të dihet, sukurqosh, fakti në mes ë zonit dhe i kametit ose kur jemi në namaz ose fjala për vendet ku pranohen lutjet ose kur jemi në sejdë ose para iftarit ose kur njeriu është i smuar ose kur bie shi e borë të ngjeshme këto janë disa do thotë vendeve ose në çapa kur jemi tawaf që pranohen lutjet po ndoshy edhe të shfrytëzohen këto sebej ose po, këto shkaqe edhe nuk gjejmë përgjigje do thotë kjo kët jep me kuptuar që përgjigje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 Preferencat e pejgamberta sa më që mos të nxitojmë në përgjigje se ndodhi që përgjigjja për anën e Zotit Xhelel Gjële Xhelelall od pa dyshim është do të thotë në e, vullnetin e Zotit dhe është do të thotë sidomos është në interesin tonë. Po patjetër. Pa Allah ju shpërblet tash pyetja radhës nga një të rishikues i cili ju pyet. Kështu thotë, si është arritur, ju lutem thotë më tregoni të, të ruan hadithet dhe si janë përcjellur ato gjenerat pas gjeneratë. Mund të na shpjegoni pak më gjersisht. Gjithës e si, për të qasur kësaj pytje, duhet të kalim në disa etapas, se faktik është edhe rutja haditit, edhe për cilë e haditëve, ka kaluar në për etapat të ndryshme, deri sa dhe thët është formuluar dhe të shiqojmë se në çfarë mënyre është rrujtur si është përcjellë deri në ditët e sotme që vërtet është një lami mahnitse, është një punë shumë e madhe që është bërë edhe në gjeratat e kaluara, por shohim edhe sot prej dijetarëve, do thotë, kalosian të cilët japin një një një mundje zakonisht të madh. Gjithsesi duhet të qasmi në mënyrë të përgjithshme ta përshkruajmë atë gjendën e hadithit si ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam.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 Fillimisht do ta përshkruaj etapën e sahabëve se si ka qenë gjendja e hadithit në etapën e bashkëkohsë të pejgamberit aleyhissalam, si e kanë rujtë ata hadithin e pejgamberit ashtu dhe si e kanë përcjellë. Do të thotë janë disa kritere që i kanë ndihmuar për ta rujtur hadithin dhe për ta përcjellë. Ndër këto kritere është pra jetësimi i tyre ë do të thotë në jetën e pejgamberit, nga praktika e tij, faktikisht siç thash më herët, ashtu siç e kanë dëgjuar dhe siç e kanë vërtet si ka e kanë praktikuar në të njëjtën mënyrë. Forma tjetër është ku faktikisht hadithet të cilat i kanë dëgju nga pengamere samë kanë qenë shumë korozë që të imsojnë ato të mremorizojnë, faktikisht të imsojnë për mençë edhe të apër cilin të tjerve. Këtu shofim do thët një ndryshim se në filim të islamit ka qenë një preferencë e ndalimit do thët që të shënuhën hadithet, para të arsui dhe jenë vetë mjaftu me nështë e mësimin për menjë të hadithet pengamberit a.s. si është transmitohet, do thot e, Ebu Said il Khuderi, transmitohet Allah që ufti knasher me te, thot se pengamberit së asëm në firlim, thoshte, la të këtu bu anëni, mos qënoni as gjë prej meje, atë që e ndëgjoni prej meje, wa hadithu anëni, wa la harajj, ndërsa folni sa i përket anës time, ose për mua dhe nuk keni kur farë ndalese, o men këtë dhe bëjalej mu të ammi dhe në fali të bëvë u maka dhe u minënar, ndërsa ajë cili përgënjështërën bë mua, leta përgëdit një ulse prezjarët të gjëhnamit. Pra, filimi ishte se ishin të ndaluar të shkryen dishka nga goja për nga meri të reseram, me qëllim që mës të vijet derit e një koklavitje, ose mës të vijet derit e, përzirja e citate u kuranore me fjarë të pengamiri të rejësram. Nga se për njëtën ko, edhe zbrit të kurani, edhe flit të pengamiri të rejësram. Nga frika që mëzdvije deri të e, koklavitja e këtyre, ligjeve, argumenteve, ose përzirën me styre, do thotë në fillim pengamiri të rejësram, oa patë ndaluar që të shkruajnë, të shkruajnë diqa nga goja pengamiri të rejësram. E më vënë, vije urdhëri për lehimë. Kët e përshkuruan a bla bë namur bin, bin asë, Allah që fët i knaxër me te, i cili thot se, unë shë neje ja shkryu e gjdo gjy që e ndegjen ngagalim e R.S. Mirë po, kër e i wojt një dit, me than që ti gjdo gjy po e ndegjen seg dhe ngagalim që e në trackerim pa e shënën. Kërse ditë si Muslims o është njëri su kërse ne, flet kërë është i zemruar, por edhe flet kërë është i gëzuar në jetë i normali. Dhe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 onë e vazhdova që të shkruaj. Kështu që në kone pengamere të alesram, kështu është rrujtë hadithi pengamere të samë? Në, në bastë të vëpërimit, në bastë të mësimit përmënsht, të mëmërizimit, kurse shkrujtja ka qenë shumë, shumë minimale, shumë e vogël, para të rësui gjemë vetëm disa fletushka në kone pengamere të samë që në shkrujtë disa hadithe, së kur që është rasti për e, e sahife të sadika, fletushka e vërtet qi ka shkruar Abdullah ibn Amr ibn Asi e që pastaj ka trashëguar nipi i tij Amr ibn Shuaib i gjen fletushkat e Aliut radhiyallahu anhu qi i kishte shënuar disa ngjarje por i gjem disa letra të tëra ose mesazhe të përgjithshme qua kish dedikuar pejgamberit alayhis salam udhëthësve të asaj kohe për t'i ftuar në islam kjo do të thotë është në mënyrë të përgjithshme gjendjen ku ne pejgamberit alayhis salam pastaj vije etapa e dytë do thotë gjendja dhe rujtja e hadithit në kohën e tabiinve ose gjeneratës së dytë ose, dyt, ose bashkavasve të bashkavasve të pejgamberit aleyhissalam ata që i kanë shoqëruar sahabët në këtë kohë faktikisht nuk gjejmë ndonjë grumbullim gjithashtu të haditit edhe në kohën e tabinve se gjënatës e dytë, për faktin se enda nuk ishë përfundu gjendja e grumbullimit të Kur'anit dhe shënimi të ti, prandaj sahabët e mdhenjë, mazdekës për nga meri të resam jenë fokusu në grumbullimin e Kur'anit edhe të bimin. Kështu që për dërisa, enda nuk ishë përfunduar gjendja e Kur'anit edhe në kohën e tabinve nuk gjem do një grumbullim të veçant të haditheve, me përja kuha Omer bin Abdulazizit, Allah e më shiroft, kure ka marë poshtetin e musliman viti në në të në në në në higjëri, i ebë disa sinjale për grumbullimin dhe rujtjen e haditheve. Nga friga, thot, kështu i është drejtu një Muhammed bin Muslim bin Shihabe Zuhri, i cili ka vdek në vitin 1924 higjëri, thot, Omer bin Abdulazizit i dhatë disa mesajje, disa sinjale që të fillohet të grumbullohet hadithi nga friga se po vdesin djetarët, Edhe ndodh që shkon diçka nga e që e ruijn ata në gjoksat e tyre nga fjalët e pejgamberit alay salam. Dhe kështu fillon të grumbullohet. Pra, Zuhriu është i pari i cili fillon të thotë të grumbulloj në në në disa tekste e fjalëve të pejgamberit alay salam e pastaj vi shekulli i tretë hidhri që faktikisht konsiderohet shekulli art, jo vetëm për lamit të shkencës së hadithit, mirë po për, për, gjitha alamit, për gjitha të gjitha lëmit, për të gjitha shkencat e tjera fetare, do thotë në këtë shekull janë definuar shumë çka ose janë perpiluar edhe libra islame e në veçantë edhe është radhitur dhe është përpunuar bukur mirë edhe lënda ose hadithet e pejgamberit alay salam, e këtu do të kisha thek disa ngjarje që kanë ndodhur nga se prej shekullit të tretë e tutje fillon faktikisht rrujtja haditit pengamberit Arisam në mënyrë direkte edhe përmes librave dhe filan pasaj edhe klasifikimi i haditave të pengamberit Arisam. Kështu që disa prektyre djetarve të mëdhenjë të cilit kishin të rashiguar prej tabinve ose tabinit prej sahave thanit pengamberit Arisam filojnë të i grumbullojnë ato në për libra të ndryshme e prektyre librave të parat që kanë filu jenë libra të që nëgju në haditit në gjuhën e kësaj shkencë quhen librat e musnedeve, që faktiqisht dijetarët e mëdhenj i kanë tubuar të gjitha hadithet e pejgamberit aleyhissalam në emër të sahabijut, duke mos i klasifikuar ato në tema, si për shembull, i kanë marr hadithet e Buhariut sallallahu, edhi i kanë tubuar në një vend të sahabëve tjerë shtuar. Mbas këtyre vijnë pastaj koleksionet e sakta, si kurçoft koleksioni i Imam Buhariut edhi i Muslimit, ku kanë definuar vetëm hadithet e vërteta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 për për faktin se siç ma e dihet që koleksioni i Buhariut është libri më i saktë pas Kur'anit prandaj do të ekshallon ja i shkëndiz ndriçuese formës së grumbullimit të hadithit edhe pse është shujt me këtë emën edhe kriteret që i ka pasur Imam Buhariu për të pasur vërtet shekullin e 3-të hidhri ka qenë vërtet shekulli i art i rujtjes dhe grumbullimit të hadithit Imam Buhariu kalindi vitin 1094 hidhri i cili faktiikisht që nga mësha 10 vjeqara është marë me rutin e haditheve. Dhe thua që, më te përse 16 vite, ka ecë, ka studiu, ka kërku hadithe dheri sa është grumbullu, do thot koleksioni ti sakt dhe si që pohane dhaj, se në këtë koleksion nuk kam fut hadithe, nuk kam shkru hadithe, pa u pastru dhe pa e falë dy rekate. Që e me këptu do thotë vërtet se rezitetin e punës e ti, e që për kushtimin e ti, kun koleksioni ti jenë vendosë mbi 7.000 hadithe, E thuat se 600 mijë të tëra të grumbulluara në mesin e tyre 600 mijëve i ka përzgjedh vetëm 7000 e cë sa hadithe të sakta që i ka futur që me kuptues se vërtet ka pasur kritere shumë rigoroze. Imam Buhariu që me kuptues se vërtet jam përkushtuar mjaft për ta ruitur hadithin e pejgamberit e sasam, në mesin e këtyre kritereve që i ka pasur Imam Buhariu, ose ja ka kurzuar transmetuesit që ai ta ketë jetsuar atë që po e merr hadithin prej tij. Faktikisht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 do të pauzuar një kohë, edhe prap ka vazhduar do të thotë ritmi i rujtjes së haditheve të pejgamberit e të arsan përmes shkrimeve, përmes mësimit e kështu me radh, e që dua ta them edhe këtë përfundimisht se edhe në kohën tonë sot me kemi dietar kalosian të mëdhenj, edhe prej shqiptarëve të cilët janë përkushtuar në këtë lamin, siç e kemi Abdul Kadir Arnautin, Allahu pas më shiru, e pasmshirru, e Hoxhën Nasudin Albani, Allahu e pasmshirru, pastaj kem Hoxhën që ende është gjall, Shayb Arnauti, Allahu e çoft e knosur me punën e tij dhe, për mundi dhe e shpërbleft për mundin dhe sakrificën e tij. Por këta janë disa prej tyre të cilët faktikisht e kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribut në ruajtjen dhe përcjelljen e haditheve për të pejgamberit aleyhissalam. Allahu ju shpërbleft hocë na i kemi edhe disa pyetje, por më kaq po e përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni. Sigurisht të rikthehemi pas një shkurtje të shkurtër për të marrë përgjigje edhe në pyetjet e radhës. Por, Të ndëruar të rishykuas, duhet ju falim ndërojt që vazhdoni të shoqërojnë edhe me tej me emisionin duke kërkuar për gjigjen, si që edhe e kuptuat të do të ndahemi për pak qaste, ju vazhdoni edhe me tej shoqërimen me emisionin duke kërkuar për gjigje. Rikëtajemi pas pak.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 Sa përket djus harabe, do thotë mendimet e dietarëve islamik janë se msimi i djus harabe nuk është i obliguar për masën e përgjithshme. Aja për çfarë flasin dietarët e Islam se përket obligueshmërisë është kërkuesi dituris, i diturisë, i ditorive fetare. Faktikisht, për të është një një një kriter më i veçantë, ndosë në mënyrë të përgjithshme nuk e konsiderojnë të obligueshme, mirë po mos obligimi mësuri së djus harabe nuk e zbe rëndsinë mësurisë së saj. Prandaj dhe du të desha të arbojë këtu një mesajsh të përgjeshëm që du të jemi të kujdeshëm dhe të vëmendë shumë se mësimi gjuhës arabe në lidhë neve me shumë qëka një jetën të unë të përdeshme që ofë në aspektin fetar, që ofë në aspektin jetësor aqmatej për që kemi të vojmë me një popull mbi 422 milion arabe falcë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 Dalem të pyetja e radhës është kjo që lidhet thuajse më gjithëna rape ka të bëjë me memorizimin e Kuranit, a është obligim për besimtarët apo jo, që të memorizojnë qoftë edhe një pjesë të vogël të Kuranit. Dietar i Islam gjithashtu edhe në këtë aspekt thonë që në mënyrë të përgjithshme, mësimi i të Kur'anit nuk është i detyrueshëm. Mësimi i të Kur'anit nuk është i detyrueshëm, mirëpo jemi të detyruar gjithsesi të të mësojmë disa pjesë disa kapitena që faktikisht jemi të kurzuar në fjalën e namazit përmes tyre, sikur që është Fatiha, Elhami, ë gjithashtu do të kisha thënë për gjigjen ashtu siç thashë të për gjuhën arabe, do të mos obligimi i memorizimit të tërë të, të, të Kuranit do të nuk e zbe përgjithësinë e vlerës së memorizimit ose të mësimit të pjesëve, një pjesë të madhe Kur të Kuranit ose edhe të vet leximit. Prandaj, përderisa kanë ardhur argumente të shumta, unë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 se, si që është thonë, do thëtë në fakte të shumëta, do thëtë sociologjike, pedagogjike, mësimi, mëremorizimi kuranit, pasaj në zansit, fëmiot, i, i ndihman edhe njëtën e përdishme të mëremorizimit e të gjëra të tjera të të tjera të tjela, të mësimit. Mërë ponët do të ndalën e këtu për dëbit e ledzimit edhe të mëremorizimit kuranit njëtën e përdishme, se si që thash, është vërtit një epidemi që bukur është lanë mazd e duke pas parasysh argumentet shumta që vinë nga gjua për nga mërë i tari sëlam ku flet në bi klasifikimin e shëqërisë për nga mërë i tari sëlam khejë rukëm me në të allimë e lëmë e lëmë e lëmë nëse duham të adim se ku e kemë në pozicioni ku e kemë në vendin për nga mërë i tari sëlam maj miri për ju është A i cili jë mësën vëdëvejtës vetë kurane dhe o mësën të tjerëve. Pra, këpyti në parashtot të gjithë neve se ku e kemi vendin në fejë, për varet se sa japëmi kontribut në këtë aspekt. Në në tjetër, për nga mere samë, se për këtë mërmërizimi, thotë, uh, a i cili në gjokës e në ti nuk ka asë gjëpë nga Kurani, faktikisht nga dija e Kurani, vërtisht është sukur se një shpi e dëmulluarë. Darsën e cita tjetër Kur'anit, Allahu xhele xhelaluhu ku fletse, aiçi ljukaças leximit dhe mësimit të Kur'anit, vërtet ju ka ças një tregtije e cila nuk dështon asnjëherë. Thot Allahu në Kur'an, "Inel ladhine tilune kitab Allahi wa qamu ssalate wa anfaqu min marzuknahum sirran wa alaniatan yerjunun tigarra wa lenteburr", vërtet ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin, hapin nga ajat që ju kemi dhënë ne për pasurisë, hap tas dhe mshef orëzi. Vërtet, ju kanë qasë një trektije cila nuk dështën asniherë. Gjithë se si duhet a dijme dhe këqë, zemra njeri nuk qëtësot në dryshe, pos me lezim të Kurana dhe mësimin e ti. Se Allah u kështër është që prej në Kurana, thotë Allah u në Kurana, e ledhina amenu ma tatme inu kulubu hum bidhikri lah, e la bidhikri lahi tatme inu l'kulubu. Vërtet, sa u përket besimtarve, zemrat e tyre u qëtësot me lezim të Kur'anit, dinë mirë se zemra nuk çeson ndryshe poshtë duke përmendur Allahun, pra poshtë duke lexuar Librin e Allahut. Ndërsa sa i përket përcjelljes dhe dobigje të leximit dhe memorizimit të Kur'anit, edhe në etapën e dytë të jetës, siç e theksova, është qartë se edhe në vorrëza kemi dobi të madhe nga Kur'ani, siç do e dim se ka thënë pejgamberi e selam hadithe të ndryshme se Kur'ani do ta shëshërojë njeriu edhe në vorrëza. Por o shtonin një i hadith në një mënyrë direkte, pejgamberi saum ka thonë sura tutebarek, kapitina te barek e mbron njeriu nga ndëshkimi nga dënimi në varreza. Pra që je me kuptues se vërtet duhet të jim të kujdesshëm. Ndërsa sa i përket në botën tjetër, argumentet janë më së shumti ato që flasin mbi vlerën dhe rëndësinë e leximit të Kuranit dhe mësimit apo memorizimit të tij, siç thot pejgamberi saum, lexoni sa më shumë Kuran se ajtë do të ndërmjët, sa i për ju në ditën e gjykimit, ndërsa në një hadith tjetër, ka thonë pengamera e sram, i thua të robit në ditën e gjykimit, fila dhe letzë kuran, pra ata që i kemë remorizu, se vendi ytë do tjetë, pikrish të aty ku do të ndalet letzimi ytë, i thotë, letzë dhe ngrito, letzë dhe ngrito, aty ku të nalësh, aty do tjetë vendit, vërdejt kë thonje ashtë, thon ti prek ngjendjen e secilit prej neve që duhet jemi të kujdesshëm të investojmë pran lexim dhe në mmemorizim se dobija praşte gjithan të gjithanshme Mir hoxha Allah ju shpërbleft për përmbylljet të këtij emisioni, i përgjigjemi edhe pyetjes së fundit dhe kjo është pyetja. Thot një televizionese: "Selamulejkum, fillimisht dhe ju lutem zot më tregoni ku duhet ta mbajm shikimin kur jemi në ruku duke falur namaz." Po. Siç është përshkrua, do thot në thanjet pejgamberit alay salam e ka përshkruar çdo pjesë për pjesëve të namazit, është përshkruar që forma më e prafërt, do të thot, e qëndrimit në ruku apo e shikimit është, do të thot, vendi i sejdës. Pra kur e, muslimani namazlio është duke fal namaz, pra e, shikimi i ti tij duhet të jetë në vendin ku e bën sejdën, e është folur lidhur me këtë ç'kjo është më e prafërt që faktikisht tjetë ma e qëtë për atët që e falë namazin, apo faktikisht tjetë ma i e, disiplinuar me regulat e namazit, pro kërë është forma ma e parafarë që vëndi qëshimi tjetë, vëndi ku bëhën sejtë. Mirë, Allah ju shpërblevë, tani ne do të mëndahemi, inshallah lem takim për na emision tjetër. Të, të, të ndruar të rishikus, këtë do të mëndahemi, bashkë takove me javën që do të vjenë, dërja të herë unjële në përkujdesit e Allah të bashkë miru tak Oh <sweak>